שמואל א', פרק ב'. ותתפלל חנה ותאמר: אלץ <אנת> ליבי בה' רמה קרני בה' אדוני, פי על אויבי כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כה' כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו. אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני. ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטים, ונכשלים עזרו חיל. שבעים בלחם נשכרו, ורעבים חדלו, עד עקרה ילדה שבעה, ורבת בנים אומללה. אדוני ממית ומחיה, מוריד שעול ויעל. אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם. כי לה' מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לא וכוח יגבר איש. ה' יחת ומריביו עליו, בשמים יראם, אדוני ידין אפסי ארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. וילך אל קנה הרמתה על ביתו, והנער היה משרת את אדוני את פני עלי הכהן. ובני עלי בני בליעל, לא ידעו את אדוני. ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר, והמזלג שלוש השיניים בידו, והיכה וכיור, או בדוד, או וקלחת, או ופרור, כל אשר יעלה המזלג, ייקח הכהן בו. ככה יעשו לכל ישראל, הבאים שם בשילה. גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן, ואמר לאיש הזובח, נע בשר לצלות לכהן, ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם חי. ויומר אליו האיש, כתר יקטירון כיום החלב, וקח לך כאשר תאווה נפשך. ואמר, לא, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי וחוזקה. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני אדוני, כי נאצו האנשים את מנחת אדוני. ושמואל משרת את פני אדוני, נער חגור אפוד בד, ומעיל קטון תעשה לו אמו, והעלתה לו מימים ימימה, בעלותה את אישה לזבוח את זבח הימים. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו ואמר, ישם אדוני לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל לה אדוני. והלכו למקומו. כי פקד אדוני את חנה, וטהר ותלד שלושה ונים ושתי ונות. ויגדל הנער שמואל עם אדוני. ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד, ויומר להם, למה תעשון כדברים האלה, אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים, מאת כל העם אלה? אל בניי, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע. מעבירים עם אדוני, אם יחטא איש לאיש, ופיללו אלוהים, ואם לאדוני יחטא איש, מי יתפלל לו? ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ אדוני לעמיתם. והנער שמואל הולך וגדל וטוב, גם עם אדוני וגם עם אנשים. ויבוא איש אלוהים אל עלי, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, הנגלו נגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים, לבית פרעה, ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר קטורת, לשאת אפוד לפניי, ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. למה תבעטו בזבחי ובמנחתי, אשר ציוויתי מעון, ותכבד את בניך ממני, להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי. לכן, נאום אדוני אלוהי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם. ועתה, נאום אדוני, חלילה לי, כי מכבדי אכבד, ובוזי ייכלו. הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מהיות זקן בביתך. והיבטת צר מעון בכל אשר ייטיב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. ואיש לא אחרית לך מעם מזבחי, לכלות את עיניך ולהדיב את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. וזה לך האות, אשר יבוא אל שני בניך, אל חופני ופנחס. ביום אחד, ימותו שניהם, והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחבות לו, לאגורת כסף וכיכר לחם, ואמר ספחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם.